Lecția a noua Hai să-ți povestesc despre Vama Veche. Sunt îndrăgostit de locul ăla. Abia aștept să plec acolo în vacanță. Prima dată am fost în Vama Veche în 95, cu Cristina și niște prieteni comuni. Nu știam nimic despre Vama Veche atunci, doar că vom pune corturile pe plajă și că era un loc cool. Dar când am ajuns, nu mi-a venit să cred. Peste tot erau numai oameni goi. Wow, mi-am zis. Asta e destul de jenant. Nu făcusem niciodată nu disp, Nu în public, oricum. Stăteam pe plajă, beam o bere, apoi eu am început să pun cortul. Iar când m-am întors, toți se dezbrăcaseră complet. Toți erau goi. Prietenii mei, oameni pe care îi cunoșteam destul de bine, deveniseră acum altceva. Erau oameni goi. Cum te uiți în ochii cuiva care stă gol în fața ta? Era într-adevăr o situație atât de jenantă încât îmi doream să nu mai fiu acolo. Așa că am stat foarte mult timp în cort. Aranjând și rearanjând lucrurile, pur și simplu nu voiam să ies din cort. În cele din urmă, mi-am pus în slip albastru și m-am aventurat afară. După un timp, am obișnuit cu ei și cu faptul că sunt goi. Te uiți normal, prejur și compari mărimile, iar la un moment dat îți spui, ok, nu am atât de mică, cred că are cel puțin mărimea obișnuită, deci nu are de ce să-mi fie rușine. De fapt, eu am ieșit mai mult în evidență cu acel slip albastru, așa că după amiază am intrat în cort și am ieșit de acolo gol. Și trebuie să-ți spun că am avut fundul cel mai ars de soare, pentru că a trebuit să stau tot timpul pe burtă, din cauza tuturor femeilor superbe care se plimbau pe plajă goale, iar eu nu puteam să mă întorc pe spate. După un timp, te obișnuiești însă, iar acum cred că am un sentiment de eliberare când fac nudism. Sunt un naturist total. Pe vremea aceea, în vama veche, veneau studenți și câțiva profesori. Dormeau în corturi sau direct pe plajă. Singurul restaurant era Scoica, pe strada principală, și cred că în plin sezon se mutau pe plajă într-un restaurant improvizat, unde găteau pește și mâncare ușoară. Singurul bar de care mi-aduc aminte din acea perioadă era al lui Ovidiu. Altceva nu prea exista. Puțină muzică, niște hamace la umbră, un bar din lemn și asta era tot. Și era muzică bună, muzică de suflet. Muzică minunată, bună pentru meditație. Bob Dylan, Leonard Cohen, Era, Enigma, Rolling Stones, genul ăsta de muzică. Noaptea se făcea foc pe plajă și se cânta la chitară, iar când te uitai din vama veche la cer, nu puteai număra stelele. Am văzut calea lactee în toată splendoarea ei, la fel de limpede cum o poți vedea într-o fotografie de la NASA. În vama veche nu există poluare a luminii artificiale, iar în august era ploaia de stele căzătoare. Cel puțin la fiecare 5 minute vedeam o stea căzătoare. Era un loc unde puteai merge ca să te pierzi în imensitatea lucrurilor. Vama veche era un loc izolat, cu o plajă mare de care aveau parte vreo 20 de persoane, un spațiu imens. Dar exista și un spirit al comunității. Puteam găsi, dacă voiam, un loc în care să mă ascund ca să fiu singur, să meditez, să visez, să contemplu, dar, în același timp, simțeam că aparțin unui grup. Nu conta cum arătai, dacă erai străin sau nu. Aparțineai comunității din vama veche. Toată lumea își făcea veacul la barul lui Ovidiu. Apoi a apărut un alt bar, al lui Bibi, pe urmă o casă. Am văzut fundația acelei case, și pe preotul care a făcut slujba pentru prima cărămidă, am fost martor. În 1999, când cu eclipsa, am fost împreună cu voluntarii. Unii veniți anume din toată Europa să o vadă de la vamă. Ne-am luat cu noi ochelari de eclipsă. Toată lumea auzise povești despre reacțiile câinilor. Erau câini pe plajă, așa că ne-am uitat la ei foarte curioși. Dar am fost surprinși de reacția păsărilor imediat ce a început să se întunece. Toate au zburat spre cuiburile lor. Era o agitație mare pe cer, așa cum e când se înserează, și asta a fost destul de ciudat. Nici în momentul eclipsei totale nu a fost atât de întuneric cum mă așteptam să fie, dar temperatura a scăzut brusc. Eram gol pe plajă împreună cu ceilalți și mi s-a făcut frig. Și a durat mult, cred că 30 de secunde, cele mai lungi 30 de secunde din viața mea. La eclipsa totală îți puteai pune ochelarii de protecție și puteai privi cu ochiul liber, iar ce vedeam, era superb. La sfârșit, toată lumea era în extaz. Oamenii au început să aplaude, iar subiectul zilei a fost, bineînțeles, eclipsa. Vama Vechi a fost o experiență cu totul nouă. Înainte, prin 92, fusese la Mamaia, iar Mamaia era pe atunci o stațiune foarte modestă, cu foarte multe hoteluri gri. Îmi aduc aminte totuși că la Mamaia am auzit mai multă lume vorbind englezește decât în București. M-am prietenit cu coordonatorul unui ONG românesc, care mi-a oferit posibilitatea să merg la mare, împreună cu voluntarii, la prețuri românești. Pe atunci nu conta ce făceai. Dacă erai străin, plăteai de două ori cât un român. Așa că am luat o legitimație cu care puteam plăti la prețuri românești. Prima oară am fost acolo la sfârșitul lui iunie, și mi-amintesc că eram numai noi în restaurant. Singurul fel de mâncare pe care îl avea un meniu era friptura de porc. La prânz era porc, la cine era porc, ziua următoare era porc, și la un moment dat, marți, am primit ceva special, grap prăjit. Asta era, nu aveai de ales. Nici nu avea rost să cerem meniul, pentru că oricum nu aveau nimic în afară de friptură de porc. Mi-amintesc și plaja imensă, pustie la vremea aceea din an, pe care ne plimbam ore întregi. Asta era tot. Alte distracții nu existau.